Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah N'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adiuhi wa nasta'ufiru wa natubu ilaini wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi bin shururi anfusina wa siyyati a'malina Man yahdihe Allah falamudil له wa man yudilil falahadiyah wa ashadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lah wa ashadu anna muhammadan Ya ayuhal الذين آمنوا تقو الله قتقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارخام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal الذين امنوا قل الله وقولوا قولاً سليماً يصح لكم اعم لكم ويصل لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن اسرق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار selamat berjumpa sekali lagi dalam ini dengan Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyambung yang kelima dari surah al-fatihah iaitulah wala illallah subhanahu wa taala a'udhu billahi minasyaitanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada kami mengabdi dan hanya kepada kami mohon pertolongan jadi ayat-ayat yang merupakan bahagian Allah Subhanahu seperti yang telah kita uraikan mushyairat muslim Seperti yang kita lihat dalam hadis riwayat muslim pembahagian al-fatihah itu kepada dua pihak iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-Nya sendiri jadi maknanya ayat pertama hingga ayat keempat sudah mengislah merupakan bahagian yang telah dipuntukkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala membicarakan sifat Allah kekuasaannya yang tidak terbatas yang bermula dengan basmalah dengan maliki yaumiddin semua sifat pujian itu adalah khusus buat Allah Subhanahu wa taala Sejengkal ayat yang kelima yang akan kita tafsirkan ini yang sedang kita tafsirkan ini adalah merupakan pernyataan gambaran bagaimana manusia mengharapkan ya Allah subhanahu wa taala mengharapkan ketaatan itu dapat dilakukan secara terusan berturusan dan juga bagaimana memohon kepada Allah bantuannya. Jadi dalam ayat ini hanya kepadaMu kami mengadili hanya kepadaMu kami meminta tolongan Allah bukti bahawa kalimah-kalimah tersebut adalah satu pengajaran ia diajar oleh Allah SWT bagaimana nak memohon kepadanya jadi Allah mengajar manusia apa yang kita ucapkan kerana mustahil Allah SWT yang maha berkuasa mengucap demikian bila bukan untuk tujuan diajar kepada manusia memang kita dapat berkata bahawa ayat-ayat Quran itu dibahagi kepada tiga kategori sebenarnya kategori yang pertama ucapan atau kalimah Yang sejak semula telah pun semula jadi Telah merupakan firman-firman Allah Yang mana Allah mengucapkannya secara langsung Ini dapat kita lihat Nusih Zirataha sebagai contohnya Nanti kita akan bincangkan Bagaimana Allah jelaskan semuanya aku ini adalah Allah SWT Tuhanmu Fakhla'na alaik Inna kabil wadil muqaddasi tua Wahai Musa bukalah sepatumu Kasutmu Kerana kau berada di lembah yang suci Lembah tua yang suci ini Perito juga kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga puluh surah al-Baqarah. Inna ja'alna fil ardi khalifah. Aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Ini adalah ucapan Allah SWT taala secara langsung. Yang kedua sedang mendengarkan silaan ini merupakan firman Allah yang menggambarkan pengambilan diri, pengam bagaimana ucapan makhluknya seperti sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam peristiwa hijrah. Bila Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu kepada Abu Bakar la tahezan innallaha ma'ana jangan engkau takut jangan engkau sedih wahai Abu Bakar kerana Allah bersama dengan kita yang ketiga kalau kita perhatikan struktur ayat redaksi ayat dalam al-Quran al Karim ia adalah merupakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pengajaran kepada makhluk untuk kita mengucapkan perkara yang sama untuk kita amalkan benda yang sama ini terbahagi kepada dua Pada umumnya Ayat sebegian dimulakan dengan Qul Seperti Qul huwallahu ahad Qul a'udhu birabil falak Dan lain-lain Ada juga yang tidak dilahirkan Qul Seperti yang sedang kita bincangkan di sini Ia adalah pengajaran Ta'lim, tadris Satu bentuk cara pengucapan Pengujaran Yang diajar oleh Allah kepada kita Untuk kita mengucapkannya Sebenarnya banyak sekali pesanan yang dikanoni oleh kedua rangkap ya kana'bud dan wa iyaka nasta'in itu. Secara tidak langsung ayat ini mengecam sebenarnya golongan yang menyembah selain dari Allah Subhanahu Baik masyarakat yang menyembah Allah ni tadi daripada orang Arab Jahiliyah zaman dahulu ataupun yang ada pada hari ini. Memang benar banyak salih di antara masyarakat jahiliah menyembah berhala. Bintang-bintang di langit. Bahkan binatang-binatang pun di kalangan mereka dia menyembahnya. Dari kalangan masyarakat Arab pula. Kau sahabat di Yemen. Begitu juga Taim. Nukal. Yang terdapat di. Sebenarnya Tanah Arab menyembah matahari. Kinana sebagai contohnya. Satu kabilah Arab menyembah bulan. Lahm. Dan juga Khuzia'ah. Dan sebagian suku Qurayh menyembah planet, planet Ma'rif. Ma Jadi... Di sudut yang lain masyarakat Parsi pula kalau kita perhatikan menyembah Gelap dan terang Sebagai lambang dari Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat pada mereka Sebelum mereka Bani Israel pernah menyembah sapi dan lain-lain Seperti yang telah kita bincangkan dengan Al-Araf yang lalu Jadi ayat ini mengecam perbuatan semua manusia Yang memandangkan bahawa Semuanya Allah itu adalah Rabbul Alamin Tuhan yang disembah oleh masyarakat lain ini Semuanya batil belaka. Yang kedua Iyaka ini merupakan kata yang menunjuk kepada Kekuasaan Allah SWT Ertinya penumpuan pada Allah SWT Yang kedua kalau kita lihat Iyaka na'abudu wa'iyaka na'usta'in ini Mengajar kita dalam pengucapan tersebut Menuntut dari kita semua Supaya menghadirkan Allah SWT Dalam benak fikiran kita Bayangkan begini sedang penengah sekian Jika sedara berkata rumah. Yang terbayang dalam fikiran kita adalah satu bangunan. Tapi kalau kita sebut rumah si fulan, maka yang muncul dalam benak fikiran kita di samping rumah, juga pemilik rumah tersebut iaitu fulan. Demikian juga kesan yang kita timbulkan dari perkataan iya'kah. Kata Abu Hayyan dalam taksirnya Al-Bahrul Muhyidd, bila kita menyatakan iya'kah, maknanya akan kau, kau itu terbayang dalam di kita Allah subhanahu wa ta'ala ini dia martabatul ihsan yang pernah kita bincangkan manusia hadis yang dipumpulkan oleh Imam An-Nawi sebagai hadis dari Abu Salihin dan juga di 40 itu al-ihsan mal-ihsan takun al-ihsanan ta'bud yarak. al-ihsan itu kamu menyembah Allah subhanahu beribadah kepada dalam keadaan kamu rasa Allah melihatmu kalau kamu tidak melihatnya dia tetap melihatmu jadi kalimah ini menuntut kita Supaya mengundang dalam diri kita Kehadiran Allah SWT Takkala melaksanakan ibadah Dan ketika kita mohon pertolongan kepadanya Kerana Sekiranya kita berkata kepadamu Maka tentulah penumpuan kata-kata kita itu berbeza Daripada kita mengatakan kepadanya Jadi bila kita menyebutkan Iyaka na'budu Maka pengabdian yang dilakukan itu dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa bukan di belakangnya. Sebagaimana kita menyampaikan pujian alhamdulillah ketika mengucapkan iya akan bud maka kehadirannya kalau pun kita tidak merasa, tidak melihat, paling tidak dirasakan kehadiran Allah Subhanahu wa yang tidak jauh dari yang kita yang mengucapkan itu. Jadi di sinilah pengawasan itu tampil ke permukaan seperti hakikat ihsan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbincangan kita selentang tadi iaitu al-ihsan antabillahi kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak lagi kalau kita perhatikan ni sudut bahasa arab iyyaka ini mengandungi makna kekhususan iaitu tidak ada selain kau ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadah yang dilakukan tidak kepada siapa pun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata jadi ini dipanggil sebagai nafi kemudian isbat apa nafi nafi ini kita menafikan Pemujaan ataupun ibadah itu pengabdian diri kepada semua yang disembah oleh manusia semuanya kita nafikan. Nafi ini kata Muhammadul Amin Asy-Sankiti dalam Tahsinul Adwa'ul Bayan. Nafi itu khalaq jami' al-ma'budat ghair ghairillah. Kita menghindarkan diri kita, membuang, menanggalkan apa jua perkataan yang tepat daripada diri kita, sebarang perasaan nak mengabdikan diri, nak memuja, nak memuji ...dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita belajar. dalam kayu wa tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi. Kemudian isbat. La ilah. Itu adalah menampungkan Nafi. Kemudian isbat. Illallah. Kalau kita perhatikan dalam ilmu usul... ...dalam dalil khitab... ...yang mana mafum mukhalafah yang kita pelajari... Begitu juga kalau kita belajar ilmu ma'ani dalam bab kasar, kasar itu pendekkan, ringkaskan bicara. Kita dapat lihat perkara seumpama ini banyak lebih jelas dalam ayat-ayat yang lain. Sebagai contohnya suratul al ayat 21. Ya ayyuhannasu'budu rabbakum allazi khalaqakum. Ini merupakan isbat. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menjadi menjadikan kamu. Jadi 'budu rabbakum ini merupakan satu isbat. Makni isbat ni iaitu mensabitkan. Dalam ayat lain kita lihat nafyi. Contohnya Surah yang sama Surah Al Baqarah yang berikut ayat 22 "Kalau A Tu Jalulillahi Talamun" ini di nafi, mana fikir kamu menjadikan di samping Allah itu sekutu sekutu dalam kata kamu kamu memahaminya, kamu tahu. Juga kita lihat dalam ayat yang ketiga belas Surah An Nahl Surah Al Lubah, "Wallakalba'asna fi kuli umat Rasulana Nigburullah wajitanibut Taawut" ini isbat dan juga nafi, isbat Ani'gburullah wajitanibut Taawut dan nafi iaitu menafikan beribadah kepada tawut. Lagi kalau kita lihat sama ayat 4 with tawut ya ummilahi faqallisam zakabil urwatul wusqa. Saytul bakar ayat 256. Siapa yang kufur kepada tawut, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, mukmin telah pegang kepada al urwatul wusqa. Ini nafi dan juga isbat sekaligus. gus. Bagi sihat benar ini muliakan Allah sekalian. Dalam surah al anbiya ayat 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Ini nafi dan isbat Kalau kita belajar dengan imam usul Kita belajar dengan imam ma'ani Ini dipanggil nafi Diikuti dengan isbat Nafi menafikan selain daripada Allah SWT Sebagai ibadah Untuk kita beribadah kepadanya Kepada isbat Mengisbatkan Bahawa Allah SWT itu Satu-satu tempat yang paling berhak Untuk kita Persembahkan dir yang berniat ini muliakan Allah sekalian Kalau kita perhatikan seluruh ayat ini Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'in Akan kau lah kami beribadah padamu ya Allah Dan akan kau lah kami meminta pertolongan Soalnya Mengapa ibadah datang dulu Minta tolong datang kemudian Bukankah nak melakukan sesuatu ibadah pun Memerlukan bantuan dari Allah SWT Ini satu soalan yang menarik dikemukakan oleh jari tabari dan tahsirnya Jami' al-Bayyan sekali lagi soalan dikemukakan ayat ini bunyinya akan kau yang kami sembah ya Allah dah kau tempat kami mohon pertolongan bukankah kita sedang beribadah umpapanya sedang salat kenapa sedang salat kita minta pertolongan lagi tanggapan kebanyakan manusia meminta pertolongan itu harus berlaku sebelum kita mengerjakan satu tuntutan dalam kehidupan. Umpamanya kita tak boleh mandu kendaraan, meminta tolong daripada seorang untuk membelikan kita ikan. Mana-mana kita beli ikan, belikan bawakan kita menaiki kendaraan tersebut. Basikal ke, motosikal atau, atau kereta, tolong bawakan saya untuk ambil ikan tersebut. Ini kalau kita nak bagi gambaran mudah untuk kita memahami. Mengape dalam ayat Allah SWT di sini beribadah dulu kemudian diikuti dengan minta tolong bukan kami minta tolong dahulu bawa nak ibadah. Sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT di sini maksud katuriwaya mengajar dan tafsirnya minta tolong supaya kita ni istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi maknanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala dayuma istimrawiyah maknanya kita ni istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wainama ja'a rabbuhu mu'minin an yu'inahu ala ta'atihi iya fima baqiya min 'umrihi ala ma min ta'ati. Kata bi Jari tabari salah riwayat dari Ibn Abbas sentahkan perkarni bila ditanya, ertinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bantuan supaya dapat istiqamah melakukan kebaikan. Karena itu kalau kita perhatikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kerap Nabi ungkapkan seperti diwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha isteri Nabi itu, Allahumma ya musarrifal qulub sarif al ala dinik qalbi'ala dinik, Fahituan yang boleh balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam keimanan, ketaatan kepadamu. Doa ni merupakan doa yang paling banyak diungkapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayur nasihat, sedaya sedaya sedaya sedaya sedaya Amalkanlah doa ini yang sebanyak banyaknya ini Supaya Allah memberi bagi kita kekuatan untuk istiqamah dalam taat Seperti yang dikendaki dalam ayat yang sedang kita bincangkan Nusri Suratul Fatihah ini Bagi yang dikendaki doa ini Boleh kita lihat dalam buku kitab Satu-satu doa dari hadis-hadis sahih Buku satu-satu doa dari hadis-hadis sahih ini Mengumpulkan doa-doa pilihan Daripada hadis Nabi Muhammad SAW Untuk menjadi amalan yang merupakan senjata kita dalam kehidupan menghadapi sebarang bentuk masalah mudah-mudahan laman yang akan umur kita dan taat dan keberkatan kita akan bincangkan lagi ayat rekodnya pada kuliah akan datang wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin mubarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh